Bueno, lagu no, que meche Irratian. Informativo tartean gaude eta gurekin daukagu e, Goiena erreko kide bat, Fernan daukagu gurekin, Kaixo Fernan. Kaixo Arratsa Leon, amentzaia. Ah, Berdin. E, bueno, e, ba zurekin gaude hemen hitzaiteko piskat, bueno, honen guruan aste hontan, eh, errek antolatutu ditu hitzaldi pare bat horreretan, baina, bueno, hitzaldiaren inguruan piskat hitz egin baino len, e, eskatuko hori Azaltzea goiener, orain lortu dezutela, e, bueno, legalki ez dakit. E... Bai, bueno, askenean ja lortu izan dana pasaden urteko ekaina geroztik geola ja aigalaia komertzializatzen, alegia. Ja, alegi, ja. ja gaur egun ja beste modu bat esanda herrixa ulertzeko, bai azaltzen aigea energia, energia berdea. Kasu. Ori da. Bai, ta bueno, eh elburua printzipio e, kooperatibaren elburua hori da, e, bere kooperatabistan artean banatzea edo komerzializatzea energiberdea, zer esan nahi du energiberdea ba, e, sistema berrizta ateatako entik energi hori, energiori ba, edo kopuru sati hortatik, pues, e, interesatua da jenden artean, banatzea e, Betxera era, era aztea, ez? Bai, azkenian bai, da pixiat faktura kasontan faktura iberdrola edo beste enpresaren izenean Egin biharrean ordenketa, hoeien errehitzen zaio, pues kooperativista gisa. Biz... Kooperativista izateko ere, ba, quota bat, hasierako eh, quota bat bakarrik eskaitzen da, 100 eh, euroko kota eta horren geostik ja, pues errecibua hoeienrren eh, kontua pasatzea. Ba, hilarako konsumoan, hori ba, da. Hori da, hori da. Ori da, ori da. Ondo, ondo. Ba, bueno, ezkerra dago lapiskatarki bat, e, bez, beste... Ez bueno, da, la, bueno, ez da... polio ondia dago, baina, bueno, lortu ez zutebintzat hor sartze. sartzea Bai, azkenian, da. igual, e, lortu dezakegun, goien erren bitartez edo olako sistema edo erostea, energia berde horren bitartez, pues, egila da ez dela beste munduko gauza gauzaikan. Gertatxeana, gauden aurkitzen gehan egoeran, Oso importantea da, e, pixkat e, presio bat sortzea e, energi berristagarriaren aldeen. Gaur egun, ez dakit e, jakingo duzute baino egungo gobernua, eta aurreko gobernua ere ba, badaramate, ba, nik esango nuke ba, hainbat urte, zei bat urte hola, ba, energi berristagarriaren atzetik, ez? prima diela, ez diela, beraiek izenataen aldatu diote, guaina esatzen ez da prima, zuentzi joak, eta ez dakit zer, naztut egen diarekin beraien argudio argudio ba, erdi egileak esaten ez es dituzunak eta azkenian, ba, azkenian bihurtzenia tenisismoekin asko jolasten dute quiero eh, beraien bueno, eh, kontutan eh, da eh, pues eh hemengo estatu espainoleko eh, oligopolio diozun hori boz azkenian bost enpresadia eh oliek lobby handi bat eh, presio handia egiten dute eh, eh, dauden gobernu guztien gandik eta nola bait, e, nahi dutena da edo presilorrekin pues, e, da beraien bai inberzioak eta beraien etekinak geho eta undilago kixatea. Ez. Konturtan hartu gabe, nik esango nuke, konturtan hartu gabe e, energia elektrikoa e, onura soziala dela, eta azkenean denentzako izan behar den gauza bada, eta hauek bakarrik E, komerzio puntu hortatik edo etekin ekonomikoin etatik e, planteatzen dute merkatu elektrikoa. E. Eta noski horrek suposatzen du, pues, bai energiberristarriak baztertzea, e, oain ikusten ari garen askeneko egunetan ere bu, e, nuklearrari eman nahi zailon bultza da, garoina berriro jartzeko martxan e egingo duten alegina, E, eta hola. Ba, bueno, aipatu dagun oligopolio, horren inguruan, prezisemente, ba, izango dugu aste honetan pare bat, e, zuen esku, zuen eskutik eta, bueno, aste azkenean, eh irakurtzen e, detenagatik, ba bueno, itz, egingo ezute, it, bueno, itzalditza bat energia nola aurreztu noeko ezzu eta gero oligopolio documental, oligopolio bigarren partearen. Bai. Yes bai ja ta konduan leman aldia azaldu pizkatar asteazkenea bai, bueno, pelar, bai. Rezean, ez, izango da bai bi, e, bi eguna bai asteazken tausteunean zenpelarretean e, burtuko dia hitzaldiak edo arratsaldeko ospitan hasiko dia baiak bai no, no? eta bueno e, beharreskoa ikusten genun horreta mailan edo eskualde mailan aurkeztia goienar proiektua eta bueno pizkat e, bi bi jornada edo jardunaldien hoien helburuak alde batetikena lehenengoa da piskat energia elektrikoaren inguruan ausnarketa bat egitea, baita ere pues explikatzea, ba, e, bakoitzak beretsian zer egin dezaken, e, ba, bere konsum elektrikoa gutxitzeko baita ere esplikatuko dugu sorbenaren e, kasoan sortzeko, energia sortzeko e, gaur egun teknologia ze aukerak ematen dintun eta baita ere, egibar e, ez da elburua, baina baita ere izlatotuko ere nola gaur ere e, oaingo lege berri guztioekin eta e, aukera edo ate hori itxin nahi dutela. Eta, bueno, le, bi fasetan banatuko da lehenengo eguna, azte azkenean, lehenengo izango da itzaldia, esan duguna hori, nola, energia elektrikoa nola urreztu eta nola ekoiztu Eta gero, bigarren sati jan, e, oligo, poli bigarren e, dokumentala e, proiektatuko da. Eta, bueno, e, denbora ematen baldin badu, ba, solasalditxo bat e, aukera egiteko baldin badago, pues aurrera, eta denbora ez badio aukeraik ematen, Zulu, utziko dugu hurrengo guneako. Ja, bigarren eguna, bai, lasaixo jungo da, e, oste gunean, da. bai, oste gunean, arratzaldeko zazpita naziko gare, eta horren helburua da, ja, kooperatiba orkestea bai bakarrik e, goienerren ingurua solastuko dugu. E, Santi etorriko da e, e, egungo kooperatioare beharen zuzendari da, ja, beha esplikatuko du goiener zertan datzak, gaur egun zenbat e, nuaino ze helburu dauzkagun, eta ze e, gauzak e, lortu itxugun, arte betetzea, eta ze faltaza egun aurrea aurreare burutzeko proiektua. Eta, bueno, bai, e, saiatuko gea egun horretan, bai, e, ba, solasaldi bat, edo eztabaida da bat, e, uste dugu gaur egun energiaren e, gaia oso pilpilean dagola, oso lotxat, minungo e, lotxarik gabe tratatu digute, eta denogu igusten dugu, nola erreziboa gora eta gora aidala egiten, eh iniorrek ez dakigun hori e, abestia esaten zuen eh zehala de inakin ondo ganerun e, inondikak dakien ar, e, sardina etortzen dantogitik pos hori ere ez nondik nondik ilotzen da horren beste e, reziboa e, zergatikan ilotzen da horren beste zergatik daukagu defizit handi bat Jesukristona dana hilero urtean 3000 euroko defizita sortzen dun e, Europa mailan Garestienetakoa da, gure energia irugarren herrialdea ja, gareztien orde intzen duguna bino, esan behar dea hau... ez, es, es, hori hori da mito bat, eh Hemen, esan behar da, aipatu behar da, Estatu Espainioleko zarelektrikoa, izango da ausartuko nintzain izatea, ez dakik izango duten bino, mundu maian igual hori bat, eh Hori, ba, tekniko-giteknolojikoki eh sarea e, oso ondo hedatuta dago, baina horrek ez dukentzen, kentzen. Eh, adibidez, hemengu oligopolio 5 enpresa hoiek dira Europa mailan e, etekin handienak dituztena. Pues nola ulertzen da e, etekin handienak baldibait dituzu eta gainean zure sistemak definitiva sortzea? Pues ami que me Osea, Bueno, hori, gu geha bai, zailatuko geha, zailatuko geha hori ere guk saiatuko gea esplikatzen, Bai, hori saiatuko gea, saiatuko gea hori esplikatzen ere. Eh, Nondikan orakoa sortzen dan defizitori, eta bueno, esan dudan bezala, gai hau nahiko pipilean dago, gizarte mailan. eta bueno, hainbat, eh, bentsat, zalantzaile eh, edo, saiatuko geha erantzunak ematen, eta bueno, baita ere, noski, iardunaldien helburua da, E, jendia ere pixkat e, animatzea, hurbiltzea gure proiektuari, ez? Da bueno, besterik hoe. Ba, gainera gaia, hori, aipatzen dezuna, e, beti urte hasten denean beti da Bilbileko gaia, baina aurten bereziki, ba, ustede, ba, bueno, zu kontutan hartu azkeneko hemen azkeneko 8 urteetan, eh, argiaren presioa presioaren, xe, o sea, argi indarraren presioa 10380 e jaio dela. Orduan Ez es que, exagerazio utxa da, exagerazio hutsa da. Oinarrizko, ozea... Zerbitzu eh, no, bat, bat gertatzena, bueno, de ni guain, laur-laur esplikatu eta esken hemen zer, zer dago, pues betikoa. Dago hemen empresariado bat, beraiek eh, burututako, bai, burututako estrategia ankerra izan da, oso gaizki egin zituzten beraien kalkuluak, E, eta claro, ez daude ohitutak beraien Patrikatik hori ordaintzea. Ez daude hemen ez daude hortan ohituta, esatute bai, Jesukriston Central Termikoa pila ditugu eta hoiek mantentzea din, de infrastrukturak, espekertura guzti horiek ez dugu hanikan e, berrezalako etekinatea, dagoen proiektzioarekin, konsumaren proiektzioarekin ez ditugua sekulan hauek rentabilizatuko, O sea, pues seinegordaindu berko du hau, pues, de siempre, o sea, betikoa gauda, beti dijoa eskotea, ¿es? Ordun seinegordaindu edo kontsumitzailea. Kontsumitzailea, baina gainan eske da. Joko agerian dagoen joko bat. Eta bueno, ba beraien gobern, gobernoan daudenak eta eta legeak sortzen dituztenak, pues beraien alde daudeta, Bae, ez, ez eta, alde, alde, alde edo erositak edo euskalok Bueno, da gaia oso interesgarria. Gainera, hemen gure intzuleei, ba, opitea egingo dieago. gai honen inguruan zalantzareba balen ba ez dute edo, ba, ber zaitezketela, hor eh se bai aste agian hau gehiago ostegunean ikutuko duzute, bueno, bi egunak likuzte dut nahiko interesgarriak izango dieela, ze sagunik, ez. Bino, bai, ni nentsako Eh, eh uste dut bi dutela interesgarri eh interes hombre goienerrean inguruan interesatua da dago ona pues igual eh egokiagoa da usteguneko jornada ez ja eta eh e, e, elektrikoaren inguruan edo sistema elektrikoaren inguruan jakin nahidunak pues hasta azkerian azaltzea azaltzea du Ba, venga, ba, no, bueno, mil eskerzuei eta, agar, entzule asko urbiltzen da ere e, jarduneletara. Hoi da, animatu zaitezte, entzule, e, go horatuko dugu azken aldiz, hor e, senpelaretxean, horeretan, ostegunetan, ostegunean eta azteazkenean, oste atxaldeko zazpitan, ba, itzaldi pare badak ezute, eta, bueno, ba, animatu zaitezte. Venga, ondo izan.